quello che è accaduto certamente è una cosa uh, di una gravità estrema e chiaramente eh, il nostro quello che noi abbiamo pensato innanzitutto che la risposta della città è stata meravigliosa con erano oltre diecimila le persone eh, non solo di Brindisi ma di tutta la regione che hanno dato una risposta eh, avevano idee anche molto chiare eh, in proposito uh, comunque al danno che questa storia Uh, portava questo grave attentato che aveva coinvolto dei giovanissimi e, e quindi anche il tipo di atteggiamento, anche il fatto di aver uh, tra virgolette imposto che parlassero più studenti, tra cui uh, una giovane studentessa che ha esposto in, che esposto in modo meraviglioso appunto il punto di vista anche diverso oh, che andava esposto in quel tipo di situazione rispetto alle istituzioni, certamente è stato un fatto tra virgolette positivo, perché eh, si stava cercando oh, di chiudere tutto nel, nel, nel problema del dolore, che è un problema vero e quindi di non... Oh, cercare di colpire le sensibilità presenti in piazza dicendo appunto siamo riuniti per la ragazza morta e quindi non non, non diamo spazio ad altro, ma gli interventi degli studenti in particolare di questa martina eh, hanno rimesso un po' in carreggiata un po' anche ragionamenti altri delle considerazioni che andavano fatte, ecco, senza forzature o altro però che andavano fatte. E quindi eh, la risposta della città, per fortuna c'è stata, della regione, questo è il dato più importante, che non è passata uh, sotto silenzio questa storia. Noi siamo fortemente preoccupati di quello che è accaduto perché la contrapposizione tra le due procure, quella antimafia di Lecce e quella di Brindisi, viaggia su di una uh, uh, riflessione se sia stato almeno quando si parla che non è eh, si segue la pista Matiota perché eh, a livello locale dice Motta la Sacra Corona Unita o comunque i loro epigoni che attualmente gestisce questo tipo di situazione ma che non esiste più materialmente esistono tanti pezzetti di storie nei paesi e quant'altro non esiste più un, un, una mente unica che governa un po' tutto ma eh, i loro epigoni certamente non avevano molta voglia non non, non lo hanno mai fatto di colpire in questa maniera se non magari eh, interventi brutali su persone che loro perseguitavano per loro motivi o di pagamento di, di sostanze o altro o anche di eh, taglieggiamento. E quindi stiamo parlando anche dell'attentato al, al capo dell'Anceraget di Mesagna di dell'incendio della macchina. Voglio dire è una cosa estremamente grave, ma che non può essere paragonata a, a, a perché io ho un obiettivo nel fare una cosa del genere. Quindi eh, certamente la pista locale non ha eh, molto credito, se non quella magari di eh, offrire la disponibilità finché un episodio del genere potesse essere ospitato sul nostro territorio. Questa mattina inoltre viene avanti eh, un'altra ipotesi, ma eh, noi stiamo, stiamo parlando di ciò che noi, eh, i fatti, e quindi noi abbiamo riportato anche nel nostro comunicato stampa di eh, una bombola a gas apparsa a Castelvolo con fili ma che non poteva esplodere apparsa vicino ad una scuola alberghiera eh, la scuola l'istituto alberghiero di il turno, in cui diceva colpiremo dieci volte il capo dello Stato ma che a ben leggere vuol dire colpiremo dieci volte lo Stato quattro giorni dopo accade questa cosa, uno strano tentativo di suicidio di Bernardo Provenzano in carcere, ci sembra ecco che in tutto questo ci sia una sorta di ripresa di una sorta di tratta di Babissi e chiaramente all'interno, così come 20 anni fa c'è di tutto e a, mh, poi eh, a Brindisi in questo momento, quindi noi propendiamo, ecco per un, perché il territorio comunque salentino per 40 anni è stato uno scambio di attività, di prodotti tra le diverse mafie, questo oggettivamente lo è stato e certamente non lo si può escludere da, dal business sugli immigrati, contrabbando, droga, eh, se si pensa che Palona voleva essere lo sbocco sul mare della della Russia per la mafia russa pensiamo no a che cosa può essere di interessante questo scorcio di di adriatico senti quindi la nostra ci si fa una domanda no no prosegui, prosegui poi te la e dopo. niente questa è la nostra riflessione chiaramente eh, in tutto questo come vent'anni fa pezzi di stato poi cercano secondo noi di portare come si può dire l'acqua al proprio mulino di chi comunque vuole usare questi episodi in termini di maggiore sicurezza, di di, di indirizzare verso oh, migliori obiettivi di quella che magari era stata all'inizio di, di di un ricatto che può essere comunque utilizzato per chiedere più sicurezza perché i cittadini chiedono più sicurezza nella confusione totale si parla di brigate rosse come se appunto no oh, ricordandosi del terrorismo si si ricorda perché è nome che è rimasto impresso le brigate rosse magari mia, gli anarchici greci o quant'altro e quindi utilizzarlo contro le lotte di utilizzare la richiesta di carri armati per eh, utilizzarli contro le lotte e quindi per fermare eh, una una rabbia popolare che certamente esiste e che si sta alimentando sempre di più con proteste sempre più vigorose e quindi Ecco, comunque sia, qualunque sia l'inizio o la partenza di questa storia, la, il finale è sempre il solito, quello di un utilizzo da parte dello Stato per propri obiettivi. Oggi ci sarà Monte a Mesagne a, al funerale di, della povera bambina Melissa Bassi e quindi un'altra pagina, ci sono i ministri che all'inizio non avevano forse ben compreso c'è un passaggio all'interno di una serie di articoli in cui i servizi segreti centrali ritengono eh, all'interno di una serie di articoli anche di persone molto vicine agli ambienti della questura perché eh, oggi da noi appunto in questi giorni sono già arrivati tra virgolette di un onore migliori investigatori si parla anche di una trattativa bis c'è nell'aria ecco non so, però chiaramente rimanda tutto alle condizioni carcerarie, al 41 bis, un po' a tutto quello che avviene nel mondo delle carceri, che certamente da noi tra virgolette è un po' lontano, che comunque abbiamo sempre eh, cercato di capire, di ascoltare, di interpretare nel corso degli anni, eh, fino anche appunto negli anni scorsi lo sciopero contro l'ergastolo da parte dei detenuti passato sotto silenzio. Quindi una serie di elementi che ci portano a dire che comunque le condizioni carcerarie certamente eh, per il 41 bis continuano ad essere applicate in una certa maniera e chi appunto è assoggettato molto probabilmente potrebbe avere anche idee contrarie e non essere molto d'accordo su quel tipo di situazione. Senti Bobo, eh, stamattina nel corso della rassegna stampa abbiamo letto un lungo articolo di, di Repubblica nella, nella cronaca nazionale, eh, in cui Repubblica dava voce a quello che viene Repubblica lo definisce un ex padrino, insomma i giornali un, un ex padrino della Sacra Corona Unita, un, un ex cassiere che attualmente si trova in libertà, scontato la sua pena e mh, questa persona dice sostanzialmente non non andate a cercare dalle dalle nostre parti perché non non c'è niente che possa ricondurre quel quel al tessuto criminale locale insomma ovviamente non noi lo... siamo noi viaggiamo tra due ipotesi o il gesto di un folle a cui io credo a, al 5% per mm -hmm. o il gesto comunque di un intreccio Allora, le ultime novità uh, sulla inchiesta sono queste. Un ex sottufficiale dell'aeronautica militare viene torchiato da 72 ore dall'inizio. Ed è una persona che avevano fermato perché la conosciamo, ed è una persona che è stata anche fermata in altre occasioni perquisizioni per, per storie varie che eh, per dirtene una negli anni 80 ci proponeva uh, un comitato di amicizia Italia DR, di quelle persone che piccole, no, però che intervengono sui diversi territori nazionali per innestare e innescare percorsi di eh, radicamento nel sociale, un po' un trucco, no, pienamente propriamente italiano di intelligence e di quant'altro. Questa persona viene eh, viene fermata, appunto, è stata fermata da per dirti aveva formato anche associazioni sugli immigrati per cui no eh, però conosceva molto bene la situazione greca sugli immigrati cioè, conosceva molto perché in effetti eh, per quanto piccolo potesse essere stato il suo compito era molto interno a questi discorsi insieme unitamente alla persona che appare nei fotogrammi che di cui già sembra già sapere il nome che è Claudio cioè ha una mano che tra virgolette senza offendere nessuno non gli funziona, cioè completamente mm -hmm. paralizzata, come fa una persona in quel modo a gestire anche il telecomando e quant'altro. Noi crediamo che il tipo di dispositivo, il tipo di situazione porta ad un coinvolgimento strano, spesso di questo ne siamo pienamente convinti, in cui la malavita locale non c'entra nulla, se non in termini eh, residuali di appoggio, comunque di un oh, di un passaggio di dire ok, fatelo, ma noi non c'entriamo nulla. Anche se hanno rovesciato come un calzino già due ore dopo rovesciano come un calzino l'intero settore della, della malavita brindisina e di cui abbiamo anche saputo un po' le, le storie e quant'altro da da persone che eh, che conosciamo che sono state coinvolte nel mondo del contrabbando negli anni scorsi e quant'altro e quindi eh, la ipotesi di una trattativa la sacra Colonia per quale scopo per quale obiettivo quindi non non lo hanno mai fatto e quindi non ha la capacità anche stiamo parlando comunque di, di una cosa nostra, di una camorra che gestisce affari di miliardi di Euro all'anno, di cosa nostra che gestiscono affari per decine e decine di miliardi, lì ha senso lanciare un messaggio per l'allentamento delle condizioni carcerarie e anche delle condizioni restrittive no, di, dei sequestri su, sui diversi territori, lì credo anche se poi siamo sempre in presenza di quella zona grigia in cui dello stato di alcuni pezzetti di stato che comunque continuano a giocare un ruolo sapendo che quello che può accadere può essere utilizzato per scopi anche diversi da quelli iniziali Senti, Bobo, lo scenario che dipingi tu, insomma, fatto salvo il fatto che sono passate 72 ore da di e fatto, certamente, voglio dire, certo, no. No, no, questo questo è chiaro, però, insomma, è tutto eh, molto, oh, tutto appare molto inquietante e dal punto di vista della della tua esperienza, insomma, non sei certo un, un compagno alle prime armi. Ehm, si tracciano delle delle analogie fra quanto accaduto quanto sta accadendo in queste ore e quanto accadde vent'anni fa eh, anche all'epoca c'era una situazione politica di di confusione anche all'epoca eh, c'era un passaggio importante forze politiche che morivano altre che che nascevano eh, ci troviamo secondo quello che avete potuto avuto modo di di discutere voi di fronte a una situazione simile oppure è cambiato completamente il No, ah, ma guarda, noi eh, abbiamo vissuto quell'esperienza in modo pieno, anche organizzando oh, una manifestazione nazionale a Firenze e eh, e quindi eh, dando il nostro punto di vista eh, allora è la chiave di lettura. Io oggi eh, credo che chiunque sia eh, se risultano coinvolte queste due persone, parliamo di pezzettini di stato perché certamente se sono coinvolte e c'è la dimostrazione piena perché c'è uno scontro tra uh, le due diverse procure eh, quella antimafia di Lecce con Cataldo Motta che dice non è eh, viene anche interpretata male perché quando dice non c'entra il fenomeno mafioso si riferisce alla Sacra Corona Unita per dire la malavita locale non può essere stata mentre quello di Brindisi di Napoli eh, forse anche voglia di un po' di pubblicità comincia anche a, a come si dire a espandere ipotesi del folle stragiista e quant'altro secondo me non esiste se se c'è e, e quindi le analogie ci sono tutte anche con quegli anni e' la situazione in cui si devia l'attenzione da, da, dai problemi no, di, di ogni giorno, dalle proteste contro Equitalia, dalle proteste dei, dei lavoratori che si appendono a 50 metri in aria sulle gru, o che occupano le fabbriche, che occupano le stazioni, che occupano o, le banche e, e quindi come quelli termini mi rese, quindi una situazione effervescente dal punto di vista sociale anche se non ha un filo conduttore unico per cui chiaramente questa è la difficoltà, ma dovesse nascere un filo conduttore unico in tutte le proteste italiane, certamente non metterebbe bene né per il governo Monti, né per chi sostiene i partiti che lo sostengono, né per le economie varie che eh, traggono vantaggio padronali, che traggono vantaggio da da, da queste imposizioni sui servi della Kleba assolutamente, Bobo l'ultima cosa prima di dare spazio anche agli altri interlocutori la vostra attività come compagni come persone che si impegnano sul sul mondo del lavoro, nel sindacato nel corso di questi ultimi mesi è, è stata in qualche modo impedita resa difficoltosa da interventi della della malavita più o meno organizzata oppure no? Qual è la situazione da questo Ma punto di vista? Eh... Nel, uh, ci sono dei posti di lavoro in cui chiaramente esiste un problema di rapporti no? Eh, che chiaramente poi sappiamo affrontare non nel migliore dei modi ma in modo più che sufficiente perché certamente da 40 anni che facciamo queste cose e non non ci facciamo limitare da, da, da niente e, e da nessuno è accaduto nel passato ma voglio dire noi abbiamo dei piedi ben saldi nella realtà locale, quindi chiaramente, ma non per per campare, come dire, camper live, cioè per dire che siamo bravi, ma per dire che comunque i rapporti eh, sociali, personali portano anche a saper eh, capire come comportarsi e anche agire conseguentemente. Ti posso dire di no, quindi non no, questo discorso non c'è, non c'è nel senso che lo affrontiamo quando c'è stato lo abbiamo affrontato anche in condizioni peggiori di di oggi, ecco, di questi mesi, ma degli anni scorsi non, non ci fermano sicuramente. Sono piccoli interessi che poi nel mondo dei rifiuti, nel mondo appunto dell'economia varia di fabbriche, fabbrichette in cui a volte eh, la figura del malavitoso emerge un attimino, ma niente di di più, ecco. Non ti facevo questa domanda perché ah, alle nostre latitudini ecco quello che che accade dal punto di vista criminale e non solo, ovviamente in quella in quella parte di, di territorio dove stai tu, di solito eh, insomma non è mai stata particolarmente affrontata, fatto salvo, che poi quando succedono sì, sì, le cose questo, abbiamo questo, i grandi lanci di giornale in cui ci parlano appunto della de, de Sacra Comunità eccetera, eccetera. Sì, sì, sì, sì. Nell'ultima inchiesta si parla di un consigliere comunale di Metagne che ha aiutato un altro malavitoso per delle assunzioni all'interno dell'ospedale Perrino, per cui le ha imposte, cioè c'è tutto il contrario di tutto nel, nelle storie vere ecco di ogni giorno c'è anche è anche vero che quando si va a votare chiaramente i voti eh, di quelle persone sono certamente utili come come gli altri quindi le commissioni ci sono abbondantemente. Li vanno a cercare quei voti, li vanno a cercare. <ride> Vabbè, su questo non avevamo il minimo dubbio, proprio neanche tu, credo Va bene, Bobo, ti ringraziamo moltissimo, se non hai altro da aggiungere a questo Ma punto... guarda, ecco. eh, noi avremmo voluto durante la manifestazione, ci potesse essere anche un momento un po' eh, separato, in molti hanno deciso di che era il momento appunto di questa manifestazione unitaria che era utile, voglio dire, per far sì che quanto fosse evidente la risposta della città eh, e quindi unitaria. Avremmo voluto qualcosa in più. Certamente eh, sappiamo anche che un compito ci aspetta e ci spetta che è quello di mantenere calda questa situazione eh, monitorandola per bene per far sì che se c'è bisogno di altro, di altre manifestazioni le possiamo re realizzare insieme a livello locale e quanto anche anche a livello nazionale. Va bene, anche perché poi, insomma immagino che tutto sarà deciso nelle nelle prossime ore, insomma sarà un un lavoro in, in divenire. Io, io credo che di tempo ce ne sarà per discutere. E se è vero tutto questo, se è vero che c'è una trattativa, se vero, altri fatti accadranno, voglio dire, e quindi c'è bisogno anche no, di stare attenti anche ai più piccoli episodi, magari come quello là che raccontavo prima di di Castelvolturno Turno eh, era era passato completamente inosservato mi è arrivato addirittura anche se io avevo fortemente eh, ero pieno fortemente del, del, dell'idea che potesse essere stato una sorta di intreccio tra settori di stato, mafia e quant'altro, trattativa bis, eh, lo leggo a posteriori, l'ho letto a posteriori e ha rafforzato un po' anche la mia idea che è sempre un'ipotesi voglio dire, eh, cioè ci siamo però o è vera una cosa o è vera l'altra cioè comunque i danni sono per tutti sì e poi I insomma cittadini. comunque quando cominci a mettere insieme tutta una serie di cose le, le metti una vicino all'altro e infatti <ride> se cominciamo a parlare di fatti non più di no di di suggerimenti impressioni altro assolutamente